companys terrestres. Us parla el capità Jesús Muntaner de la nau estelar Arcángel. Tinc al meu costat el tinent Joan Arenyes, el tinent Doikaren Jaimtat, l'oficial científic Débora Archer, el doctor Nicolas Darco, a l'esprit Jean-Michel Godard i a l'Alferes Maurice Taylor, reclutat com tots vosaltres a la base terràquia Esperança.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 La setmana passada no vam tenir sort. Els quatre reclutes que s'atreviren a entrar a Montsalvatge van morir devorats per tota mena de monstres repugnants. I les conseqüències han estat nefastes. Gairebé tot el continent dels Doikaren ha estat destruït per en blindat. Han mort un milió 534.000 éssers. Si avui falleu, moriran més. L'imperi no s'ho pot permetre.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 Si sou capaços de vèncer un monstre, us endureu un joc per PC. Si en destruïu dos, guanyareu una consola Mega Drive. Si sou capaços de derrotar-ne tres, obtindreu un PC 486. I si podeu arribar a vèncer el quart monstre, guanyareu un viatge a Euro Disney per dues persones. A més, es clara l'agraïment etern de tots els habitants de Montsalvatge. Tinent aranyes, ha arribat el moment. Estableixi contacte amb la base de reclutament Esperança. Molt bo! Passant coordenades, establint paral·lelismes, projectant senyal. Oh. I ha algú esperant-nos, tinent? Mirell Gulloró m'està dient que sí, en aquest mateix moment en transmet les seves dades. Transport. Sí senyor. Benvingut a la nau estel·lar, Arcàngel Alferes, Jaume Ayerbe i Font de Barcelona. Senyor Ayerbe? Salutacions, comandant. Salutacions, Alferes. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Que la fe en rei to, que no el protegeixi. Tinent, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base Darum 4. Test d'aptituds. Filtre preparat.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 Al Ceres de Jervensen. Em, em sent? Sí, sí. Aten, imagina's que de sobte és suplat pel seu comunicador de baixa freqüència i acaba convertint i s'acaba convertint en un doylein latent. Què faria? Evidentment, trauria el meu relotge ultrasònic i intentaria cronometrar el temps que estic fent aquest meravellós viatge. Pot ser una experiència al·lucinant. I qui fabricaria aquest rellotge de supersònic? La famosa companyia que ens proveix de totes les nostres armes. Ah, és un contrabandista. No, són armes defensores. Ah, d'acord. Imagini's ara el Feres que està dormint. S'hi troba molt bé en el seu limp particular, però repentinament comença a sentir una musiqueta insuportable. Intenta despertar, però no pot. I quan més ho intenta, més s'ofega, més pateix. Com s'ho per despertar? Utilitzen les tècniques d'aprenentatge de bloqueig mental. De bloqueig mental i on es va aprendre? Al curset d'entrenament per lluitadors i salvadors de Montsalvatge. Molt bé. Alferes, em sent? Perfectament. La recepció és bona aquesta nit, sembla. Li agradaria tornar-se boig? No pas. Per no? Perquè així no podria defensar Montsalvatge d'en Blindat. Però què creu que et veuria en un estat alterat com aquest? Em podria fins i tot fer aliat d'en Blindat, cosa que seria nefasta pels assignis de la Terra. Ah, però s'ho planteja. Es planteja fer-se un aliat d'en Blindat. Bé, són una de les moltíssimes possibilitats que un boig pot fer. La ment d'un boig és impredeïble. Bé, ara pensi en un cavall amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? L'ajudaríem a morir. L'ajudaríem a, a morir, molt bé. I sempre és bo ajudar els febles. Alferes, diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Cervell. Amor. Animal. Gos. Recordar. Amor. Entendre. Mont salvatge. Trobar. Port. Dubte. Què és això? Mort. Guerra. La darrera pregunta, què sent en aquests moments? Ganes d'entrar en combat. Perfecte. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. El Feres? Sí. El Feres m'està escoltant. Sí. Ha de saber que ha superat satisfactòriament la prova del test. Té un punt positiu que pot utilitzar en els seus nivells de força, experiència i valentia un cop començat l'enfrontament. D'acord? D'acord. Molt bé. El Feres Ayer ve. en aquest moment a la pantalla del seu ordinador i pot veure una estructura metàl·lica i una petita casella a l'extrem inferior esquerra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 Quin número pareix? El 5. El 5. Molt bé. Està veient la cúpula de Tormamunt, el Ferres. Efectivament. Els reflexes de les seves altíssimes torres de cristall el desorienten. Potser està començant a veure visions. Creu que està veient visions, el Ferres? No, conservo clara. Molt bé. Serà important perquè ens ha de dir què vol fer ara. Opció A. Tancar els ulls. Opció B. Seguir caminant com si res, com si les torres realment no hi siguessin, com si tot fos només una al·lucinació. Opció C, demanar als bruixots de Federa, min un encanteri de protecció. A partir d'ara pot respondre. Opció B, seguiran caminant. Seguirà caminant com si res, n'està ben segur el Feres. Potser no, potser hauríem de demanar ajut als bruixots. Ajuta als bruixots, ja no té més temps. Sento dir-li que no ha guanyat cap punt de força, cap d'experiència, però sí un de valentia. Endavant amb la següent situació. El Ferres acaba de descobrir el Palau Imperial dels Gezeran darrere de la cúpula de Tornamut. L'està veient? Sí. Davant seu està veient unes escales. Uh -huh. Hi ha poca llum i escolta uns rumors ben estranys. Els està escoltant? Sí. Què vol fer en aquest moment? Avançarem amb molt de compte, no sabem... Molt malament demanar. el Ferres, perquè no li, no li he oferit les opcions pertinents. No es precipiti. Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, intentar trencar una de les baranes. Opció C, caminar en una altra direcció. Uh, trencarem una de les baranes. Trencarà una de les baranes. Vol dir que no s'enfadarà una miqueta el propietari del Palau? Uh... Ràpid. No ens ho hauríem de protegir. Jo crec que sí, sí eh? ha optat per una bona opció, valgui la redundància. Ha guanyat dos punts de força, tres d'experiència i dos de valentia. Molt bé. Situació 3. Ja està començant. Ja està veient el crepuscle dels Xeus on, per cert, s'amaga el monstre d'aquest nivell. El sostre s'està caient i l'estranya estructura metàl·lica que té davant podria arribar a tallar-li el coll. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se i seguir avançant. Opció B: caminar cap endavant i molt a poc a poc. Opció C: utilitzar un encanteri de protecció. Ens asupirem i seguirem caminant. Ens asupirem i seguirem caminant. Doncs sento dir-li que no era una bona opció. Ha perdut un punt de força, n'ha guanyat dos d'experiència i n ha perdut un de valentia i ara, d'un moment a l'altre, apareixerà el monstre d'aquest nivell. L'estava veient ja? Ah, no, ens queden 8 segons. 7, segons. Jo, 5, 5 4, 4, 3, 2, 1, 0. Molt bé, està veient ja el fals delicat, és així? Efectivament. Efectivament. Està veient els rànquings que necessitava per poder vèncer -ho. Dos punts de força... Uh -huh. Dos punts de força els té en aquest precís moment un punt d'energia, d'experiència, perdó, també els té, i un de valentia. El de valentia, sento dir-li que no el té en aquest moment, perquè n'ha guanyat un, però n'ha perdut dos. Li falta un sol punt, al Feres. Sap què vol dir això? El Feres? Podem disposar del punt que hem guanyat, el test Ah! Bona sortida, molt bé. Finalment tenim un Alferes intel·ligent, podem disposar-ne amb la qual cosa. Sí que supera de Valentia i sí completa el primer nivell. Alferes! Vinguem. Has sentit les felicitacions de la resta de la nau? Sí, companys. Sí? Perfecte. Doncs, eh, he que saber que la setmana que ve el tornarem a reclutar per començar en el segon nivell de Montsalvatge. Uh -huh. I que ha guanyat un joc per PC del catàleg d'Arcàdia. Felicitats. Okay, el sí, Molt bé. Fantàstic, que és genial. Ara, ara. Montsalvatge. Molt bé, molt bé. Ep. Això és l'important. Però no cantem victòria de moment, eh? Que encara queden uns quants nivells, uns quants mostres que destrossar. D'acord, El Ferres? Molt bé. Tornarem a veure'ns a la nou Arcàngel la setmana que ve. Ok. Adéu.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 un cop acabada la seva primera exploració, els seus nivells de força, experiència i valentia, que en aquest moment estan a zero. El Tinent Arenyes li farà la primera pregunta. Tinen Hernández, bona, bona nit. Tinent, o millor dit, el l'estan enterrant. Tothom pensa que és mort dins la, dins la càpsula d'aleació de l'ètium, però vostè està desesperat, és viu, ha patit un, atat, un atac epilèctic. Què pensa fer ara? Podria generar o endegar en un generador de sons molt potent, perquè tothom es més contra que segueix-ho latent. Bona resposta, Ferres. Una nova pregunta. Quin tipus d'androide intèrpret prefereix? El de diplomàcia, el que no té miraments, els de la gamma Thongerd, potser? El de diplomàcia. El de diplomàcia. I per què? Perquè és el primer davant de situacions específiques i pot evitar situacions compromès que podien arreglar de maneres diplomàtiques. D'acord, la resposta està sent processada. Alferes, ha patit algun cop la febre dels pantans d'Oikaren? Sí. Ha experimentat els seus símptomes, visibilitat reduïda en un 80% de forma súbita, transformació d'algun de, dels seus membres en troncs d'enmerto? Sí. I què sent quan té aquesta febre? Però creu que en aquest precís moment podria tenir-ne algun dels símptomes perquè, si no, no podrà entrar amb un salvatge. Sento com un formigueig que em corre per dins la ment. Sent un formigueig que entra per dins la ment. Mm. Tindrem que fer-ho analitzar, això, també. Ara pensi en un cavall amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida. Uh -huh. i tallar-li les cordes que el lliguen, d'aquesta manera, doncs, hi haurien possibilitats de que pugués ser curat. Amb implantacions cibernètiques, si més no. Efectivament. Alferes, digu-nos la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Got. Aigua. Rasa. Canvio. Diagnòstic. Mort. Fatalitat. Mort. Alcohol. El feres... Realitat mental. Destrucció total. Desaparició de l'espècie. Univers. Tot. I la darrera pregunta, què sent en aquests moments? Un... A part d'un formigueig preocupant. Una sensació que, que m'impulsa a salvar aquest món, aquest món salvatge que necessita, M Està cridant, ho sento. Molt bé, tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, sí? sento dir-me que l'ordinador de la nostra nau Arcangel ha detectat una possible derivació de la febre d'espantans d'Aikaren. Aquest formigueig pot ser realment preocupant. Sí, hauríem d'analitzar-lo, però com que no en tenim temps, l'única cosa que podem fer és restar-li un punt de qualsevol dels índexs de força, d'energia o valentia que anirà guanyant més endavant un cop s'hagi enfrontat amb tots els monstres. Està preparat, preparat. per poder començar el combat? Sí, sí, Està veient en aquests moments la pantalla del seu ordinador?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 El contador s'atura en el número 1. En el número 1. Molt bé, comencem. L està veient en aquests moments la cúpula de Tornamunt. Una de les seves altíssimes torres de cristany està començant a emetre un gas tòxic. L'està odorant? Sí. Se li està ficant pel cap i està augmentant la seva formigó. Això no m'agrada el feres. Què vol fer ara? Opció A, tapar-se el nas. Opció B, seguir caminant com si res. Opció C, amagar-se dins un portal espai-temporal. Pensi bé la seva resposta, Alferes. Recordi que té un punt negatiu. Capar-me el nas. Capar-se el nas. No anem pas bé, Alferes. És una resposta massa fàcil. No ha guanyat cap punt ni de força, ni d'experiència, ni de valentia. I té un punt negatiu. Alferes. Alferes. Té que anar-se espavilant una miqueta. S'obre la segona finestra. Acaba d'entrar al palau imperial dels Jezeran. L'està veient en aquests moments? Molt bé. Aquest palau està just darrere la cúpula de Tornamunt. Sembla que l'escala que veu davant Seus i de tant en tant i doni pas a un monstre. Un monstre francament temible. Al vol li agrada la gent que té febres doikarenianes. Què vol fer ara? Opció A. Intentar conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B. Intentar trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. Opció C. Corre en una altra direcció. Doncs intentaria trencar una de les baranes. Intentaria trencar una de les baranes. B. Ha guanyat dos punts de força, n'ha perdut no obstant un d'experiència, i ha ja dos punts positius, però ha guanyat dos de valentia. Anem a per la tercera situació. Al ferre s'ha arribat al crepúsquo de les xeus. L'està veient? Aquí és on s'amaga el monstre del nivell. Unes mans s'acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser enamorat per un dels gegants del paitan, del pantà de Doikaren. Què vol fer ara? Opció A. Fer servir un encanteri de metamorfosi. Opció B. Fer servir un encanteri de combustió. Opció B. C, quedar-se immòbil. Pensi-s'ho bé perquè de la seva resposta dependrà el que pugui passar aquesta prova o no. Alferes? Opció A. Opció A. Fer servir un encantèria metamorfosi. Ha guanyat un punt de força, però no ha perdut dos d'experiència. S'encantèries de metamorfosi són massa primaris per un alferes de la nostra federació. I a més no perdut un de valentia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, està el monstre... Està veient les campavoires en aquests moments. És cert? Sap que té que tenir un punt de força per vèncer'l, no el té. Sap que té que tenir dos punts d'experiència per vèncer'l. Els té negatius, i sap que té que tenir com a mínim un punt de valentia, i aquest sí que el té. I a sobre té un punt negatiu més. El Ferres, em sembla que les campavoires s'alimentaran molt bé aquesta nit. Tinent Aranyes, li pregaria que activés el Canal de Comunicació 35. És possible activar el Canal de Comunicació 35 en aquests moments? Ho intentaré, senyor. Els reclutes de la base Esperança necessiten conèixer el contingut de l'informe que acabem de rebre pel Canal 35. Tinent. Activat. El laminell i ja té preparada la megafonia. Procedeixi. Informe Doi Karen preparat per Curtis Conroe, oficial científic de la nau espia Kheret-10, grau de confidencialitat 4R. Els Doikaren, tot i que apreciats per les tripulacions de les naus estel·lars de classe Eterna, donats els seus coneixements sobre física Feiku, tenen prohibit l'accés als sectors 40.3 i 20.9 barra 10 de l'imperi Quorbus. El motiu? Les guerres Marenta. Les guerres Marenta van tenir lloc l'any 130 darrere Grunedo i enfrontaren els Doikaren amb els Meritzenum abans d'aquests últims fossin convertits en exactes pel Consell de Bruntut. Aquest conflicte fou molt sagnant. Gairebé 2 milions de Meritzenums foren aniquilats pels Doikaren, junt amb la totalitat de l'espècie Wogno. Un cop acabada la guerra, amb el triomf dels Doikaren, diverses tribus de l'imperi redactaren el conegut tractat de pau de Teiles, que va impedir als triomfadors establir-se als planetes del sistema. Estranyament, els Doikaren van obeir les condicions i fundaren un nou regne a Daikun-Mur, més enllà de les torres de marbre que delimiten la frontera de l'imperi Khorbus amb la nèbola de Taiken. Tot i l'exili forçat, molts oikaren continuen servint a naus estel·lars de l'imperi, normalment com oficials científics, de seguretat o simples intèrprets. Alguns oikaren han ocupat un dels continents del món salvatge i fabricat un ordinador que desenvolupa una nova estratègia per destruir en blindat cada 3 segons. Lamentablement, els oikaren no disposen de les armes necessàries per materialitzar les complicades operacions proposades per la seva màquina. Déu-n'hi-do, Tinent. Vol informar. Tindrem que enviar un holograma de felicitació amb aquesta gent de la base. Ho farem, senyor. Què li sembla si ara escoltem una cançó sintonitzant flash FM per la terra? Vinga. Ho fem? Què ha passat amb la missió? a està a punt. És un salt una mica brusc, se n'adona, Tinent. Pot influenciar negativament l'actitud dels nostres reclutes? Comproverem de seguida. A veure, transport. Ben, ben, ben, tinent, no em faci passiguetes per sota la taula. Tinent, Feres, vull dir, benvingut a la nau, arcàngel. Benvingut, salutacions. Benvinguts a Montsalvatge, que de fer en Raito Gorbo l'acompanyi. Sap que abans d'entrar a Montsalvatge haurà de passar el test de rigor, ho sap? Ho sé. Alferes Rosers, ho sap? Ho sé. Segur. Però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-lo a morir o simplement se n'oblida? Home, provaríem de fer una implantació aviònica per veure si pot tornar a caminar i, si no, l'ajudaríem a morir. Bona pensada. Una nova pregunta. Les feres de Ruinman-Dong són famoses per la seva set de sang. Li agradaria caçar-ne alguna? Home, evidentment. Per què? No sí. serà un dels famosos caçadors rointats que sempre estan perseguint aquestes feres? No. Sempre tret la casa. Sempre l'ha tret la caça. Sí, perquè és un repte. I tots els reptes m'atreuen. Molt bé, tenim una nova pregunta, tinent. Alferes, diguin-se la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Ull rebentat. Sang. Explosió cerebral. Mm, pensament. Joia. Amor. Alguna cosa buida. Els enemics després de que els ataqui. Després de que vostè els ataqui, què es pensa fer els enemics? Evidentment, destruir-los. Evidentment, destruir-los? I buidar-los, també? Evidentment. No Mas... n'ha de quedar res. No n'ha de quedar res. Aquests són els guerrers de Montsalvatge. Quina fiera. Més preguntes, més paraules. Vegetació. Mm... Flor. Descoberta. Amèrica Fugida. El que mai faré? Molt ben dit, Alferes. L'última pregunta: què sent en aquests moments? En aquests moments una gran emoció i un gran orgull. Molt bé, alferes, tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes? L'ordinador de bord em diu que ha guanyat aquesta prova. Se n'endú un punt que pot aprofitar tant en els seus divins d'experiència com de força com de valentia. Gràcies. És una bona cosa per començar. Un bon pressagi, podríem dir-ne al Feras. N'està orgullós? Sí. Té que estar orgullós de poder defensar el món salvatge. A veure, al Feras, en aquest moment estava veient la pantalla del seu ordinador? Pot veure l'estructura metàl·lica i la casella? Sí. I està veient el número que oscil·la de 0 a 99 constantment. Sí. No deixi que aquest número maregi, eh, el meregi, Alferes? D'acord. Alferes, m'ha semblat sentir una rialla. No, no, impossible. Em pensava... Hi ha estat el tinent. I a sobre em diu tinent, capità. aquest tinent. Capità, Molt malament, els faré tots fora de la, me de la meva nau. Oh. On s'ha vist, això? Sí, capità. Si m'envien...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 Un, tres. Molt bé. Estava dient la cúpula de Tornamunt en aquest precís moment. Sí. Se n'adona que una mà invisible està movent les seves cames i li fa fer passes involuntàriament. Involuntàriament lluita. Involuntàriament vol córrer. Involuntàriament no pot fer res de res. Aquestes passes el poden portar a una mort segura. Què vol fer ara? Opció A. Intentar córrer en direcció contrària. Opció B. Deixar-se portar. Opció C, convertir-se en un animal salvatge. Recordi que els animals em penso que no li agraden massa. No, no, deixar-me portar. Es deixaria portar. Aviam. Doncs molt malament, molt Com? malament. Té poca força de voluntat, no ha guanyat ni un punt de força, ni un d'experiència, ni una de valentia. En fi, què hi farem? El feres. Atenció, perquè s'obre la segona finestra. L'està veient? Sí. El Feras de descobrir el Palau Imperial dels Gesseran, que és darrere la cúpula de Tornamunt. Davant seu està veient unes escales i hi ha poca llum. I escolta uns rumors ben estranyes. Els està escoltant? Sí. Què vol fer ara? Opció A, obeir la veu que li aconsella pujar les escales. Opció B, intentar trencar una de les baranes. Opció C, caminar en una altra direcció. Aquesta és particularment arriscada. Pensi que l'infinit sempre pot deparar sorpreses desagradables. Alferes? Sí, trencaria la barana. Trencaria la barana. Sí, per poder atacar. Molt bé, Alferes. Ha guanyat dos punts de força, tres d'experiència i dos de valentia. Es podrà defensar del monstre bastant bé.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 Home, utilitzaria una encanteria de protecció. N'està ben segur, Alferes? Totalment. N'està ben segur? Pensi que és determinant, aquesta resposta. Totalment segur. Ai, Alferes, ah. no tindria que haver estat tan segur, perquè ha perdut un punt de força, dos d'experiència i dos de valentia, amb la qual cosa em sembla que el monstre que veurà tot seguit se'l podrà crospir tranquil·lament. L'està veient ja? Sí, l'estic veient. Pobre Feres. Pobre el Feres. Pobre. Ja, sí. Encara hi és el Feres? Sí, sí. Tot des de l'interior de la panxa de les Campa Evidentment. Té poderes paranormades. I un microtransmissor. Exactament. Què es veu per aquí dins? Home, pff, és una mica fastigos. És una mica fastigós? Sí, sí. Hi ha tot de transformacions rares. Per exemple, se les pot descriure? Sí, evidentment. A veure. Per un cantó hi ha una tira molt llarga que sembla un budell, que en aquest moments m'està agafant la cama... <sut> I per tot l'altre cantó està tot ple d'una sang d'un color blavós que deixa anar xispes cada moment quan xoca amb les parets de l'intestí. Alferes, recordi les ensenyances de Mountain Tate. Recordi-les, té que concentrar-se i aconseguir que això que l'estan roscant no li faci mal. El Feres se n'ha crospit l'escampavoires, però crec que es podrà ser vostè un bon espia dins la panxa de l'escampavoires. Per tant, el trucarem la setmana que ve per investigar què hi ha exactament dins d'una escampavoires i així ampliar els nostres llibres sobre anatomia. D'acord. Li sembla bé? Em sembla perfecte. Doncs fins la setmana que ve, el Feres. Fins la setmana que ve. La base de Tarraquia segueix enviant-nos senyals, Tinen. Sí, senyor. Efectuïeu transport. Efectuant transport. Benvingut a la nau Estadar Arcángel Alferes, Àlex Martí Peres de Barcelona. Hola, bona nit. Hola, bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença i tot s'acaba. Cada fe en Raito Gop 1 el protegeixi. Tinen, obri seqüència de test. Obrins, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman.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 que sigut incapaç d'ajudar-los. És incapaç d'ajudar-los, un guerrer com vostè, Alferes? No sé. Em sembla sentir uns escampaboires per aquí darrere. Que és, és potser ja a salvatge? No, no. No, bé. Imagini que és tard, molt tard, realment tard. Té ganes de parlar amb algú, però tothom és massa lluny i no té cap intercomunicador a mà. Només pot recórrer els hologrames que reconstrueixen parcialment els seus familiars propers. Ho fa? Sí, i em posaré, i em posaré en contacte amb ells, amb meditació. en meditació. Amb algun en concret? En concentració telepàtica. En, però en algun familiar en concret, o no? En tota la família. En sí. tota la família. Ha perdut molts familiars al Feres? Bastants. Aniquilats pels Doi Karen, potser? Sí. Comprèn la seva pena. Seguim. Penses sovint en l'eternitat? Sempre. Enveja a la immortalitat dels habitants de Montsalvatge? No. No? No. Fins que quin punt no els enveja? Sóc un guerrer. És un guerrer i està preparat a morir llavors? Sí. Molt bé. Ara pensi en un cavall amb les potes trencades. Gairebé no pot respirar però segueix viu i podria seguir en aquest estat durant una llarga estona. Fa alguna cosa per ajudar-t'ho a morir o simplement se n'oblida? l'ajudaria a morir, que no s'ofreixi més. Sembla que la seqüència de test en aquest moment s'aturat, aturat per algun motiu que estem intentant determinar. És possible que un feita feita hagi entrat a la nau, Tinent? No ho crec probable. Bé, reprenem la seqüència. Ho investigaré, senyor, de totes maneres. Molt bé, tinen. Continui. Aferes? Sí. Digueix la primera cosa que li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Dignitat. Elferes. Honor. Vida. Amor. Càntics mobcants. Alegria. S'ha es escoltat algun cop, llavors? Sí. Sap que són la màxima expressió de l'alegria. Celebració. No bé. Equivocar-se'n. Mai. Maldat. Destrucció. Secrets. Mai secrets. Mai secrets, els guerrers sempre en tenen de secrets. El feràs. Pensar-s'ho dos cops. No. La darrera pregunta, què sent en aquests moments? Molt de valor. Molt de? Valor. Valor? Sí. Això m'agrada. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí senyor. Alferes el, el nostre ordinador ens està indicant que potser podria ser vostè una espia de l'Imperi Xàntet. No podem dubtar de la seva paraula, però els torrentrent descampaloides del fons així sembla assegurar-ho. Alferes està segur que vol entrar a Mont salvatge? Sí. Llàstima que té un punt negatiu, però en fi, en aquest moment a la pantalla del seu ordinador hi pot veure una estructura metàl·lica. L'està veient? Sí. L'està veient el marcador? Sí. Es belluga de 0 a 99. D'acord? D'acord. Aquest número decidirà el moment històric en el qual vostè entra a salvatge segons el calendari FAICU. Els seus companys de la Terra poden accedir a la seva situació si apreten la tecla S i introdueixen el número que acaba de dir precedit de tants zeros com espais en Blanc quedi de la finestra que s'ha obert. Apreti qualsevol tecla per aturar el cronó. L'ha apretat? Sí, el 92. Li ha sortit el número 92. Molt bé, ja és a la cúpula de Tornamunt. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis oscurs i per apareix un monstre assassí. Què vol fer ara? Opció A. Invocar un dels esprits del Maczaureiden Zhaurei Munkel. Opció B. Saltar a l'abisme de Doidonokus. Opció C. Demanar els bruxots de Federa min un encanteri de protecció. La B. La segona salta. La B. Per què? Valentia. S'ha de tenir Valentia. Efectivament. Ha guanyat un punt de Valentia, però no ha perdut dos d'experiència i no ha guanyat un. Un de força, no està malament el Ferres, tot i que el desafiament del nivell 92 pot ser bastant fort. Anem a la següent situació. L'estava veient ja al Palau Imperial, sí. el Ferres? Molt bé. El Palau Imperial, com hem dit ja en alguna ocasió, és darrere de la cúpula de Tornamunt. Les seves escales, bé, són especials. No estan fetes de marbre o fusta, sinó d'un estrany material que xucla qui puja. Què vol fer ara? Opció A, apretar o córrer en direcció oposada a les escales. Opció B, intentar fer un salt i arribar fins al crepuscle dels xeus. Opció C, An avançant lentament. Fer el salt. Fer el salt. Molt bé, el Feres, ha guanyat dos punts de força, n'ha guanyat dos d'experiència i n'ha guanyat també un de valentia. Anem per la següent situació que en aquest mateix moment s'estarà obrint a la pantalla del seu ordinador. L'està veient ja? No, encara no. no encara. Quants segons n'hi queden per ja. obrir-ho? Un. Perfecte. El feres ha arribat al crepuscle dels Xeus, com ja està veient. On se m'ha del monstre d'aquest nivell? La gran roda de matant que penja dels ostres s'acosta perillosament al seu pit. Està veient com s'acosta? Sí. A partir i se'l partirà d'un moment a l'altre. Què vol fer ara? Opció A. Ajupir-se. Opció B. Caminar cap endavant i molt poc a poc. Opció C. Concentrar-se en la llum del fons. Està veient la llum? Sí. I avançar sense por. Ajupir-me. Esquivar l'alptacle. Mal fet, tindria que haver confiat en la llum perquè és una llum dels màgics blancs de món salvatge. No ha guanyat cap punt ni de força ni d'experiència de ni de valentia. Ai Alferes, ai Alferes que em sembla que ho té bastant malament D'un moment a l'altre apareixerà el monstre d'aquest nivell L'està veient? No, dos segons Dos segons Dos, ja l'està veient Necessita molts més punts dels que realment té Se n'està adonant, Alferes sí. sí, sí. Necessita masses, masses, però és que masses punts Nou de força, nou d'experiència i nou de valentia El drac de mentides no està per mentides Ho sentim molt alferes Alferes, se'ns sí. Se ha quedat també a la panxa del drac de mentides. <ríe> Caram, tindrem que patentar aquest invent. O fer més gran. O fer-ho més gran, exacte. Potser podríem arribar a fixar una freqüència per introduir alguns dels nostres reclutes dins la panxa dels monstres. No li sembla? Fora Tinc bo, en? fora bo. Fora bo. Què està veient en aquests moments, Alferes? Doncs pues ha tornat a començar una altra vegada el joc. Ha tornat a començar una sí. vegada el joc. Quin joc? El Montsalvatge. Montsalvatge. Per vostè és un joc, aquesta batalla, Alferes? No. no. No? Així m'agrada. Li fem saber que la setmana que ve tornem a posar en contacte amb vostè perquè ens expliqui exactament què hi ha dins d'aquest drac. Ens serà de molta utilitat per poder-nos enfrontar amb més endavant i podrà tornar a intentar superar aquestes proves. D'acord, Alferes? D'acord. Adéu, doncs. Adéu, capità. Els nostres enginys tornen a funcionar. Per tant, m'aniré a, a inspeccionar una estona al portal de l'Infinit. Interrogaré alguns mail indians sobre un Potser coneguin millor els seus hàbits que nosaltres. No li sembla? Vagi vagi. Té molt interessant que me'n vagi, tinent, em sembla. No, capità. No? Això és perro. Ei, reclutes, ara que no hi és el capità... Uh, aprofitaré per ajudar-vos una miqueta. Amb els escàners de la nau, hem averiguat que el codi cobra el tercer nivell del programa que teniu carregat els vostres... Torno a començar. Amb eh, els escàners que... m'estic posant molt nerviós. Torno a començar. Us vull ajudar. Amb els escàners de la nau, hem averiguat que el codi cobra el tercer nivell dels programes que teniu carregats als vostres ordinadors. Conté tres uns i acaba en un 4. Repeteixo, conté tres uns i acaba en un... En un què? Un tinent! Tinen què està fent? Jo res. Jo... Què redimonis pensa res, que està fent? Res. No feia res. Com que ja... no estava fent res. res? Com que no estava fent res? Res. Res de res? Patètic! Ja no s'han d'inventar-se bones coartades, Tinent. Envelleix a marxos forçades. Només li diré una cosa. Hi ha un reglament intergalàctic que prohibeix la interferència de personal d'aquesta nau en la pantalla contra en blindat. Si el torna a desobeir, li informaré a les autoritats competents. Li asseguro que ho faré. Està sentint, Tinent? Li asseguro que ho faré. Ara mateix estic, estic aclaparat, senyor. Estàs asseguda que no tornarà a passar, senyor? El què? No passar res. No passa res. No passar No passar No passar res. No m'ha semblat sentir un codi? Un codi? Avui, ah, que un codi? La setmana que ve no toleraré ni una sola d'aquestes intromissions. Ho sento, ho sento. Inici la seqüència d'òrbita al rededor de Montsalvatge. Iniciada. Propulsors potència 5.4. Fixats. Uf, Tinent, avui no hem tingut massa sort de els reclutes, no troba? Certament, senyor. Almenys hem aconseguit trobar un parell d'espies eficaços. Sí, senyor. Creu que la setmana que ve ens podrem acostar una miqueta més en blindat, Tinent? No ho sé. L'ordinador de probabilitats, què li està dient en aquest moment? Que Bé. sí o que no? Diu que no. Diu que no. Esperem que l'ordinador s'equivoqui i que Raito Gobunt ens protegeixi.